Arraitzen duzu ez entzelik irratiko erretegia entzuten eta bueno, bisita badauk hau, hemen, gurekin ditugu arkaitz eta jone Ione, biakoreetako gaztatzeko kideak eta, eta eskalada, eskalada taldeko kideak Ez dakitak, agian lehenengo galderan lehen garai batean migoelatzen du gaztetxetan ba, bueno, jende asko biltzen zinantara goten zin eskalada taldea beste esekografia ez dakitza, talde mordozka batek goten ziren, ez? Uztutuen berriro ere azizatela, adako saltxekin, ez? Baina ez daki zemade moradaukan, horretako gaztetxe urtebete, bi urte zemade moradamazue. Bai, bueno, hau izan zen, gaztetxeko hameikagarren urte mugan, sortuziren lan talde desberdinak, badago kultura taldea, isialdi taldea, musika taldea, eta, bueno, oietako bada eskalada taldea, edo. Orduan horre bildu ginen, ba, talde txobat, eta, ba, siginen, ba, bueno, nahi genuen eskalatu gure herrian ez dago gure herrian, ez dago ezer, horretarako, eta arduan pentsatu genuen gaztetxean bulder bat montatzea. Orduan Horrekin hasi ginen, duelaia, zortzilea bete, dorrela izango da, eta montatu genuen, bueno, daukagu montatuta orain arte, struktura dana, bulderra montatu gabe dago, baina, bueno, horrela zitzen, mm -hmm. eskaladat. Zena jende zaudet, eh? Neskak eta motiak ikusten dut, nes? Bai. Amar <laughs> bai, ba, bat pertsoneko zatuko eskaladat taldea eta ba, <coughs> denaz izan behori, ba eskalatzen, ez, azkenea. Eta beti mendikampo jumbar genuen eskalatzea, bai pio baro jara edo bai mendira, baino, bueno, mendira juteko materiala behar dezu. Inberlenengo inbertsio hori handia da, orduan, ba, polikiroldegi bat edo jumbar dezu. Horrezetakar, desplaza amendoa, ota, polikiroldegiko sarrera 6 euro, edo 8 euro eta piko, orduan, garestia da, oso garestia da. Eta benetan bestela ez genuen beste alternatibarik Errian eskalatzeko Orduan ba, bueno, azien jonek esan duen bezala Eta struktura montatzeko Zer erdegu, behar dugu, behar dugu dirua Orduan, nondik atako dugu Eta genitu negutegi batzuk Gerore bai e, presentatu ginen Oihartzungo eta azpeitiko Txapelketetara Oihartzungo da zen eskalada txapelketa Eta azpeitikoa bloke txapelketa eta el chapelqueta herretan, Ander Torres oreretarra, ba Gaztetxeko Eskalada Taldekoak hasi berria katalean, bai da bazileenzun, eh, presentatzen ginela, oso oso ondo pasamenon, se txapelketa oso rico jazan, zan, mundu guztia parte hartzezun, aurrak, eta dena kata ginen oso sentsazion akin, ez etzen, azuen nivel gustia, baina bueno, o sea, mundu guztia gustoa gehatzeko moduko chapelqueta bat. Orduantzein super herrikoia yan Gaztetxean ez da eta ba, horren arira rei bai Sortu da ideia, gure bloke txapelketa edo egitearen. Mm -hmm, hori izango dela, ba, usta jaren, zazpian. Es, hori da, da, kabian, ikusi genuen, ba, kabia espazio kreatibo daukaguna herrian, aukera ba, hori ematen ziguna, eta orduan hitz ba, egin genuen bertakoekin, eta baietz, eta bueno, ba, izan da pixka derrepenteku eta hori, baina aurrera bueno, dihuan ideia ba da eta arkaitzeka esan duen bezala, hori, azkenean bulderra gaztetxekua montatzeko diru asko behar da, eta, bueno, bauri, egutegiak eta gauza desberdinak egin genitu, metxeroak eta horrela, baino e, daukagu montatuta eta estruktura bakarrik. Orduan ikusten genuen ere, bloketxapelketa honekin, bai, baina, bueno, e, taldea zabalduko da, edo, bainzato bueno, jartzuna izango du, baino nortik ere, aprobetxatu dezakegula, baina material bat, bertarako prestatuko dugunak ero gaztetxera eramateko edo ta horrela ja gaztetxeko ja sandetega bukatu taletuko dela baiz e, behar genitu negurrak eta kasunetan ba, bloke txapelketarako andamiak alokatu egingo ditugu baina gurrak eroz egingo ditugu orduan negurrak, tornilleria eta erabiliko egun gauza guztioiek azkenean gero gaztetxeko gulderra bukatzeko ba, emango digute ez orduan e, txapelketak garrantzi bere ziorire bai badaka ez, azkenian ikus dezakegu eh Txapelketa eta gero, ez, azkenean horretan eskalatzeko ba, amets, komila artean hori, ja, realidade izango dela, eta gaztetxean eskalatzeko aukera hori egongo dela, ez. Beitzagertuago egongo da, aukera hori. Hori, ja. Ha, ha ez, hori gaztatzena behar lehena ipatentzen nuna, ez mendira jutearena, aparte garesti esatearena, edo... Eguraldiaren hemen pegotearen baita askotan, eh? Pues en beroarekin ere, ba eguraldiona, bai on kriston beroa, ta horreguzkitan egotea segun ona jotzen bali madua, uh -huh. ba, ez da resesan de eguraldi charrarekin, jan eta de ja Baña noria egitea azkenean ere, ba ba probatuko dut eta azten zera, right. es poliki poliki eta gaur honeaino eta gero ja poliki poliki jendea jotzen da animatzen, eh? Es? Ola eskura ukita. El hori da, eh? Jende guztia, eh, adibidez, bloke chapelqueta, ustayan izango dena ere. Da, jende guztiaren Eskalatu duen oso ondo eskalatzen duen antzako, eskalatzen duenantako eta inoiz eskalatu ez duen antzako ere. Nahi dugu herrikoia izatea eta jende guztiaren izatea. Zareta gastea, adibidez, nire bezalako. Hore da, aurrak, elduak, bueno, denak. Ez duzue piso, bajarriko horreta, zu, botolontzio. Ez ez ez ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Mundu guzti apartartu ezak. Adibidez, ba maila batzuk, eta horrela, baino, inskriptzioaren garaian, eguerdiko tartean, eta horrelakoak nahi deguna da, inoiz eskalatu ez duen jendea, bani eta probatzea, eta gubertan egon gogea, bapiskabala laguntzeko eta erakusteko, lakigunt mm -hmm. hori, bintzat. Txapelketa denez, meginatzen du, sariak ere, ongo direla, la, la, ala ez duzu pentsatu, sariade denontzako. edo gazte txarentzako. Bai, sariake ongo dia sorpresa izango da saria ah, okay. eta gaina saririko berena nere uste zerroko romano bukatzea dela ze azkenian denak eskalatol izango dugu eta hori iraitetik aurrea eta batez ere euri jaesten dunean jendeak asko eskertuko du eta ordun bai ni gustoz eh es gizartedatzeaz gain herriratzeaz gain ez eta oraingo gaztiak ez aukera oi izan dezaten Ez, azkenean, baina hemen ezbalin badakazu, pues, bueno, pues, note da, tampoco ez, eskalatzea batik. Baina, bueno, hemen eukita eta bai sortzen da jendearengan jakin minori, eta gero behin probatuta, bai ikusten da jendeari gustatzen zaiole, eta bai dagola, ez, ba, horrelako, ezakit moda edo horrelako bat, eta bai jendea, bai ikusten dela gaztiak eskalatzen, ez ezakitzen, eta, bai, ostran, nik usteet sanguratxoa dela, eta, bueno, bai, kabian, jartzean, lehenengo... Lehenengoa erritxori, oa indiketa importanteagoa da, ez? ez. Azkenian, kabia espazio kreatiboa, ez. Ba, gau, esra, urrengo egunetan egongo da, baina urrengurtean ez da egongo. Baina, lehenengo txapelketa horren aziare bai kabian jarriko dugu. Hortu unik uste tere esan dela, ze urtean ere bloke txapelketa egingo dugu, egingo dugu beste toki batean, baina, bueno, kabia espazio kreatiboa bere izanatioan bezala ez, ba bere funtzio hori ez, egingo duta, joder behaien parte tigere dena jarri xa, la, oso ondo, ez, laguntzen eta hola, ba, bloke txapelketa egin alizateko, eta zentzorretan, jo, ba, oso pozik, ba, haukena eman izanaz, az, eta... Azkeneko bultzatxo bat, ez, behar zenuten, ez? Bai, bai. E, bai, gaina, haipatu zuen modaren eta hori, eta jo, azira nire haibatu dizuet, ez, lagakarei batean gaztetzen eta jo, goaz, zutemen justo portuko ja, honezko ya, ya galduetan, goaz, portuko mm -hmm. zarrera, hor, kurba horretan, zan juanea, jurteko hor, Beine, gintzen, behin egin zen, oen dela, bueno, ez daki ya ja, falta dira pieza guztia, Sanjuango frontoian ere bai, basegoen, atzeko paretean egin ya baita ere, Sanjuango gazte txeko egarai batean egin zuten, eta bueno oi ere, bai, orartzun goa, dikan, igual, pentsatzen dut orain dikan jarria egon dela orpa frontoiko paretean atzeko frontoian, ez, oain oain kiroldegian, kiroldegian daukate, eta kiroldegikoa bai, ba, ba, ongo dago, oseak soka kina bai baina justo bulderra edo blokea egiteko, bai, bueno Dai, zona txiki badago eta tx. hortako espreskin ikezetuzte deni Oso ondo, eta parte hartu nahi dunak, e, zer, da, zer da egin behar duna? Egun horretan bertan kabian agertu edo aurretikan izen eman behar da edo... Ba, eba, bueno, belaude modu ezberdinak, e, inskripzioa izango da behar zitatik amaik eta egunean bertan han e, ama bi eurotan izango da, baina lehenagoztik eginda, e, ama reurotan izango da eta egin behar da postabidez. E, arroba e escalada@oreretakogea.info Eman behar da izena. Eh, shamerdan nongo aden, kamiseta bat emango zaio partaide bakoitzari, orduan taia eman beharko du eta eta gero hori da zein mailatan parte hartuko duen. Eh, mailak izango da gune bueno, 11tik hasi berrien maila izango da eta 12 erritatik ordu bitara herrikoia. Ja. Gero egongo da tartetxo bat bazkaltzeko, 3 terdiak arte eta irut erditatik e, bostala orden gutxitara izango da siberriak maliaren finala eta ondoren herrikoiaren finala. Egingo da, baina nes, neskak alde batetik eta mutilak bestalde batetik. Bueno, denak elkarrekin, baina sariak izango dira desberdinduak, neska irabazleagoa eta mutilak irabazlea. Eta gero, seite herritatik aurrera, elite jarri dugu edo, ba, bueno, etorriko dira eskalatzaile profesional batzuk eta pixkatik edo ere ematea eta hori leno san detena deskripzio garaitan eta egordiko tarte horretan ba inoiz eskalatu ez duena ere ba tartea izango duela bertan egoteko eta probatzeko eta nahi duena badago epe bat apuntatzeko edo aurreko egun arte edo hori da aurreko egun arte postabidez eta Uztai. egunean bertan kabian bertan goiztean. Horatubar du, eh? Sustaiaren saspian esango dela, es? Mm -hmm. Lariun batean. Eta, bueno, aipatzen zen un posta, berriro esan, posta, por cierto? Bai, eskalada abildua horeretako ga.info. Horida. Eta horeretako ga.info nzartuta baitare hor, ba, eskaladako, bueno, eskaladako lotula horretan eman eskeo baitare agertzen dira. Es? Ba, informazio guztia hau, gehi... Egozentzaisua San Juango puntetan hor aiteterak eta bai que estaba pensado usted era así cosa te es este es, aspecto baño urtiago dauden herritarako pasamoto nere bai es vai. Bai, gaina espot egin dugu, eta horri ikus daitekez, horretakogea.info e, webunean, horretako e, gaztetxeko eskalada taldearen inguruko informazio guztia urkidezak ezute, eta baitare txapelgietakoa sare sozialetan baitare bagaude, hasi ke, nahi duna, haurkituko horretako gaztetxeko eskalada taldea, eta nik jendean imatu nahe, batez ere, ba, bai parte hartzea, eta nik usteet ikustea juten den jendeare, bai, gogoa kingeatuko dela, gero, probatzea, ez ez, hor Aldez aurretik mentalizatu agutia eta oza, parte hartzia oso herrikoia izango da Nik ustean mundu guztiak guztua gatuko den txapelketa edo oietako bat izango dela Eta ba hori ba, aurretatik hasi eta egun urte arte nahi duna parte hartu posile dula Hori da Ba bueno, majendeari deia egina eta gero baita ba bueno, hortikan aurrera es Majen atzu ondoren ja gaztetxean ja momentutan, baya, entrenatzen juteko, es? Bigarren txapelketarako, es? Bigarren bloketxapelketarako Ba, ondo, askerik asko, askeritze eta jone <gibarga> hemen egoteagatik, eta bueno, a ber partartuko duzu, eh? por zerto, es? Pentsatzen duzu, es? Hortxe ongo gara, partartzen, antolakuntzan, piskatenetan, baina, bueno Hortxe ongo gara, huagian bai usta, jaren bitik ere montajia erongo dela, nahi duna kere anazaltzia, eskuaz abalik hartuko begula bere eskulana, eta, ba, bai, beharregulare bai pisk laguntza la eta ba gu goiz ere hangoizetik behala ta arratsaldian ere eta bueno nahi duna du na pasatzia ba ongi etorri ja izango da la ez quiero san ferminio kospatzeaz gustoa ezqueia chorar esa cara y luña nada venga escargasco